Ustaz so, Ali Tasah Buin. Buka kita lihat Al-Anbiya wa Rasul wa Ashab Rasulullah SAW tentang sikap-sikap kesabaran para Nabi dan Rasul dan juga para sahabat kita ambil kisah-kisah yang berkaitan dengan kesabaran mereka Nabi Ibrahim misalnya kita mengetahui Nabi Ibrahim Lem yakin Ibrahim ala Rasulullah SAW, illa fi tlah. Maan Nahala laisa kaliban. Ibrahim tidak berdusta kecuali tiga hal. Padahal ini bukan kedustaan. Ketika kaumnya sedang beribadah, membah kepada perhalah. Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menyembah berhala. Namun dia mengatakan, ini sakim. Semuanya saya sakit. Padahal tubuhnya dia tidak sakit waktu itu. <tuh> Akan tapi hatinya sakit melihat kaumnya. Yang mereka itu menyembah kepada berhala. Begitu mereka sudah pergi. Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung kecuali yang paling besar. Tatkala mereka kembali <coughs> melihat sembahan-sembahannya terheran-heran kenapa semua patungnya hancur. Man fa'al Siapa yang melakukan ini? Qala fa'lakum fa kabirum hadza, fasaruhu minkum yang tikun. yang melakukan ini yang paling besar ini. Tanyalah nah, Kalau memang bisa bicara Jadi Ibrahim mengatakan Yang melakukan yang mecahkan patung-patung Ya patung yang paling besar ini betul jelas patung <coughs> Tidak bisa <coughs> Melakukan aktivitas Tidak bisa melakukan pekerjaan Demikian pula Tetkala Jabah beroh Yaitu penguasa Yang ingin mengambil Istri Nabi Ibrahim AS Anak istrinya sangat cantik Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya Kalau nanti ditanya maka Engkau ucapkan Bahasanya Ini adalah saudarinya Saudari Ibrahim Liannaki ukti fillah Karena engkau adalah Saudari saya di jalan Allah Dari situlah Jawabannya tersebut tidak jadi mengambil Isri Nabi Ibrahim Karena dikiranya adalah saudarinya Nabi Ibrahim Tiga hal ini Demikian pula Itu yang menjadi penyebab Nabi Ibrahim dibakar kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh Nabi Ibrahim <coughs> sudah terbakar. Allah menyatakan kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau wahai api bardan wa salama. Itu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Lihat bagaimana Ibrahim bersabar menerima ejekan-ejekan bahkan juga sudah dilemparkan ke tengah-tengah api Yang menyalah-nyalah Persabar untuk senantiasa menyeru Diyan Allah Subhanahu Telah Telaknya sebutkan berkali-kali tentang Nabi Ayyub AS Sebagian mengatakan Tidak ada yang mendekat kecuali Isterinya, sebagian lagi Mengatakan yang mengunjungi Hanya dua orang saudaranya Seluruh Pendulu tersebut tidak mau mendekat Kepada Nabi Ayyub Anak sakit waktu itu Sakit berapa lama? Berapa lama sakitnya? 18 tahun Bayangkan sakit darah orang yang mendekat Sampai juga Iblis berusaha merayu istri Nabi Ayub Dengan memberikan Makanan Dan juga obat Namun ketika Nabi Ayub hendak memakan ataupun Meminum obat tersebut Dan mengucapkan Bismillah Yang menjadikan Nabi Ayub malah dan bernadar Kalau sembuh nanti akan memukul istrinya Sebanyak seratus kali asal sekian lama Kesabaran Nabi Ayub Yang sebelumnya Anak-anaknya sudah dibunuh oleh iblis Harta bendanya dibakar oleh iblis Akhirnya Allah Berikan wahyu urqud bijlikahaza muqtasalun baridu wa syarab. hentakkan kakimu. Itu akan keluar air yang kau bisa gunakan untuk mandi dan untuk minum. Setelah itu sembuh penyakitnya. Datang seinya tidak tahu. Ini di mana orang yang berperban terus ini? Nah, sekarang di mana? Kemudian Nabi Ayub saya nah, Allah telah memberikan kesembuhan kepada saya Kemudian setelah itu Nabi Ayub mengambil semacam rumput sebanyak 100 Dan memukulkan kepada istrinya Satu kali pukulan Saya kita lihat kesabaran Nabi Ayyub AS. Nabi Zakaria Nabi Yahya juga demikian Kami melihat Sampai Bantu Israel Perempuan-perempuannya pun Berusaha Menyatakan bahwasanya Mereka ini berzina Sampai dibunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya Dibunuh Belum lagi Nabi Musa N.S. Dikatakan Alayh salimulku misrawah Al-anhal terjari menitahdi afal atau bersirun Am'ana khairun min halal Ladi huwa mahinu wa laa kaadu yubin Faululukiahnya aswatul mizah bin Ajaamaul malaikatul muktarinin, fastaqafakumahu fatahu, inna mukamukhmu mengfasikin. Nah, firman Allah mengatakan: "Allah jadi mukmin bukankah saya berkuasa di Mesir? Wahai langit-langit jadi mentahi, dan sungai-sungai ini mengalir karena kekuasaan-Ku. Apalah kalian tidak melihatnya?" am ana khairun min hadzal mahin wa yubin saliby bait atau orang ini Sambil menunjuk kepada Musa orang yang hina yang tidak mampu mengolah kata-kata dengan baik ini orang dia bilang Kedal sehingga Nabi Harun sebagai juru bicaranya nah falawla ukiya ali yaswatun min zahabin Ya, kenapa tidak dipakaikan kepada dirinya itu perhiasan-perhiasan dari emas? Aujah amu, aujah amahul mala kita atau datang para malaikat sebagai pendamping-pendampingnya sebagai pengawal-pengawalnya. Kalau memang Musa itu benar, kenapa dia tidak memiliki perhiasan-perhiasan yang banyak berupa emas? Atau dia dikawal oleh para malaikat? Fastaqof wa kaumahu fathau. Firaun menakut-nakuti kaumnya. Mereka pun taat kepada Firaun. Innaumkan mereka mengfasikin, sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Sabarlah Nabi Musa Shallallahu Salam. Bahkan sampai dia harus lari bersama kaumnya dan dikejar oleh Firaun berusaha untuk dibunuh. al al-Jama'ni kalas Abu Musa Inna lamut Kalau sudah berjumpa dua pasukan, maka kaum Nabi Musa mengatakan sungguh kita ini akan bisa dikejar. Ha. Nah, kemudian Allah berikan ilham supaya memukulkan topaknya ke laut dan terbelah. Ini dua fakana kullu firqin qatdudz dan masing-masing belahan seperti gunung yang besar. Demikian terbelah. Setelah itu Musa bisa lewat bersama kaumnya. Kemudian Firaun dan kaumnya juga mengejar. Begitu di pertengahan laut Allah Satukan kembali Laut tersebut Sehingga mereka semuanya mati Namun Allah selamatkan Jasad Fir'aun Untuk bisa diambil pelajaran Bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran Kalau Nabi kita Muhammad SAW Jangan ditanya lagi sudah Cobaan demi cobaan Satu hari tekanan dia perang Kakinya ini uh, Tersandung dengan batu Sampai keluar 6 Kemudian, pamanti Allah subhanahuwataala bafisabilallah. Nampu bafisabilallah malakiti. Tidak angkau berdarah kecuali hanya sekadar jari jemari. Itu bagi janat Allah. Nampu engkau jumpai. Jadi walaupun kakinya terluka karena kena batu, dia pun juga bersabar. Suatu hari Rasulullah saw salat di hijril ka'bah. Ini kalau di sini Ka'bah. Misalnya ini Ka'bah kalau tak demikian, hijr di sini. Dipendek sini. Hijrnya di sini. Aslinya hijrnya adalah bagian dari Ka'bah. Ini kalau misalnya ini ini Ka'bahnya tinggi demikian, hijr pendek ini. Salat di sini. Datang Abu Bakar bin Abi Mu'aid. Abu Bakar bin Abi Mu'aid mengambil bajunya dalam meletakkan di leher Rasulullah SAW sedang salat ditarik dengan tarikan yang sangat kuat Nah Sampai datang Abu Bakar Siddiq Kemudian Berusaha untuk menahan pundak Rasulullah SAW Dan Abu Bakar mengatakan Atak tuna rajuan Ayyaku ya Rabbi Allah Mereja aku milbayinati merobikum Apakah engkau ingin membunuh Seorang yang mengatakan Rabb saya adalah Allah Baca telah datang kepada kalian bukti yang jelas. Nah, dari Arab kalian ketika sakit demikian keadaannya. Nah, apa ketika dalam kondisi sholat disiksa oleh Abu Bakar bin Abi Muaid, kemudian dia terbunuh di perang Badar. Lihat juga bagaimana kejadian Rasulullah SAW ketika sakit. Sakitnya sakit panas itu lipat dua kali. Ina kata Tuak, Engkau ini sakit panas lipat dua kali daripada manusia yang lain. Ya Rasulullah, ina kata Tuak, aku Ini hari hamdulillah yang masuk. Kau ajael. Ini, oh Ak, Kamayu, Aku ini sakit panas dua kali lipat daripada kalian. Yang telah masuk. Benar. engkau mendapatkan dua pahala. Rasulullah menjelaskan di ada musibah yang menimpa seorang Muslim. Sampai dulu mengenai dirinya pun akan mendapatkan pahala di Sya'ollahs walauatana. Belum lagi kita sebutkan kemarin tentang Abu Lahab. Ingkara Maya Kulu Ibn akhi Salikon Fa ini Afthadi bin mal Asyau <coughs> Malikiy Al Adab Dimali bawah tadi. Kalau Allah mengatakan kepada manusia, Ya Yunas Kula Ya Allah Tufliu, wahai manusia, Ucapan Allah, kalian akan beruntung. Abdullah mengatakan Kalau dia yang dicerukan oleh Anak saudara saya ini benar Aku akan menembus diriku ini Mereka melalui kiamah dari adab Allah Dengan anak-anakku Dan harta bendaku Nah kemudian Allah turunkan ayat Ma'alunaanhu manhu wa ma'kasab Saat kita lihat Bagaimana cobaan Rasulullah S.A.W Nabi Isa S.A.W Sampai Allah angkat Tadkala mereka hendak membunuh Nabi Isa Bar lafaahullohi lai, bukan Allah Azzaajal Hakim. Bahkan Allah yang mengangkatnya. Kesesinya, semuanya Allah Maha perkasa, lagi Maha berdakwah. Jadi bukan dibunuh. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang nasor, yaitu patung Isa yang disalib. Tapi Allah angkat ke langit. Allah serupakan mereka yang hendak membunuh Nabi Isa. Itu wajahnya mirip Tuhan Nabi Isa sehingga mereka, sehingga orang tersebut itulah yang disalib. Bukan Nabi Isa. Allah sebutkan dalam surat Nisa, Barrafa'allahu ilaih wa kanallahu azizan hakimah. Dari para sahabat misalnya kita lihat, Abu Baidah Jarrah Ketika berang badar luar biasa. orangnya kurus. Tapi berani luar biasa sampai ditakuti oleh jagoan-jagoan orang kafir. Namun ada seorang yang terus mengejar dirinya. Dan Abu Bedah ini senyap menghindar, menghindar ke sana kemari, menghindar. Namun karena, nah, sudah terlalu lama bersabarnya, akhirnya Abu Baidah menjeroh, mengambil pedangnya dan membelahnya dengan sekeras-kerasnya sampai tubuh tersebut terbelah menjadi dua. Itu telah ayahnya sendiri. Nah, ayahnya sendiri. Nah, ia dibunuh oleh Abdah Jarrah. Demikian pula Tulah bin Ubaidillah. Kita lihat Tulah bin Ubaidillah bagaimana Allah berikan ujian tatkala Ibnu Mas'ud bin Khirash. Dia ini Tatkala yaitu bayna sofa wal marwa keliling antara sofa marwa melihat ada seorang yang diikat demikian. Nah, diikat demikian, kemudian diarak orang ramai. Selanjutnya ada seorang perempuan yang senanjasa mencercanya, memaki-makinya. Kemudian Imam Masud mengatakan siapa orang ini dan siapa perempuan ini orang ini adalah bin dan perempuan yang mencerca ini adalah ibunya sendiri siapa ibunya as Sa'bah -so bintul hadrami jawa lihat bagaimana rintanya sangat besar yang Allah berikan kepada apa terjadi kepada khabadun aras khabadun aras yang sudah kita jelaskan berkali-kali. Tatkala ada dua kabilah yang sedang berperang, kemudian kabilah keban aras ini termasuk yang dikalahkan, sehingga dia menjadi tawanan, menjadi budak. Satu hari Umar pergi ke pasar dan memilih di antara budak-budak yang pantas untuk dijadikan sebagai pembantunya sebagai budaknya. Ternyata pilihannya kepada Habab melalui karena tubuhnya yang yang perkasa, yang tampan. Kemudian ternyata Habab ini adalah ahli dalam membuat pedang, bahkan juga membuat baju-baju uh, besi. Nah, sehingga namanya terkenal kesana kemari. Namun dia melihat bagaimana keadaan orang-orang waktu itu senantiasa menyembah berhala, dan dia mengharapkan kepada Allah SWT agar Berjumpa dengan orang yang merbaiki keadaan masyarakatnya. Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad SAW sehingga ia pun segera mengikuti agama Islam, masuk dalam agama Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berita ini menyebar, menyebar sampai kepada nama saudaranya, Ummu Ammar yaitu Siba, ibu Abdul Auzah. Ia pun memukulnya dengan pukulan yang sangat keras dan berita ini juga menyebar kepada pemimpin-pemimpin orang kafir waktu itu Abu Sufyan, Abu Jahal dan juga Wa'id bin Mughirah. Maka pemimpin-pemimpin tersebut menyerahkan urusannya kepada Sibak bin Abdul Uzza untuk menyiksanya. Maka berangkatlah Sibak bin Abdul Uzza untuk menyiksa Khabban bin Araf. Bagaimana siksaannya? selesai yaitu khabab itu dilucuti pakaiannya, dilepas pakaiannya dan batu dipanaskan sampai memirah dan diletakkan di punggungnya dan itu tidak akan bisa nah, dingin kecuali setelah berjatuhan yaitu darah-darah khabab nah, terus terus demikian keadaannya bahkan di dua lain ini itu besi yang dipanaskan sampai merah Letakkan di punggungnya, kemudian dijemur di tempat yang panas dan tidak diberikan minuman sama sekali. Berapa berat berat kesahannya. Tetap ia mempertahankan bahasanya Islam agama yang benar. Ganti Umar. Umar mengambil sisir dari besi dipanaskan kemudian sisirkan ke kepalanya khabar marof sampai berkali-kali pingsan. Allah berikan balasan kepada Umu Ammar Allah berikan sakit yang luar biasa dan itu merau raauh seperti anjing mutar-putar nah, ke sana kemari dan tidak akan sembuh penyakitnya kecuali setelah dikai bagaimana dikai? besi dipanaskan tempelkan kepalanya kemudian diambil darahnya begitu sudah sembuh. Nam, kembali sakit tempelkan lagi besi yang panas Ambil darahnya Terus begitu sampai mati Ada bersiba, sibak nah, Sibak bin Abdul Azza Dibunuh oleh paman Rasulullah SAW Yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib Coba lihat bagaimana ujiannya sangat berat Yang terjadi dalam tubuh Khabar dan Sehingga luka-luka pun Masih terlihat di masa Umar dan khattab Rasulullah SAW belum Bilal bin Agrabah Belum yang lain Ini semuanya lah kesabaran Dalam berjuangkan agama Islam Sementara kita ini tinggal Mendapatkan kenikmatannya Kita tinggal mendapatkan kenikmatannya Taib Taib insyaallah ini akan Di pelapon Jadi untuk talim ta yang Lain itu bisa di Nah Pindahkan ke sana Ta'alim yang bagian disitu nah. Taib Allah Asyarakat